și în cer și pe pământ, el tată, și Bine v-am găsit, iubiți ascultători, la microfon este Priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. În următoarele 30 de minute, prin harul și bunătatea lui Dumnezeu, cât și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, Vom împărtăși vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, respectiv a noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, sub forma unei mănânc de cugetari și meditații care sunt opera preotului Nicuriță. Acest om binecuvântat al lui Dumnezeu a fost călăuzit să alcătuiască o serie de meditații pe marginea fiecărui verset luat în mod separat al noului testament aceste meditații au fost prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio, la care ascultați sub forma unor secțiuni de programe, după cum le avem noi numite, a 30 de minute fiecare. Astfel ne adunăm astăzi în jurul programului I-183, ceea ce înseamnă că avem a 183-a lecțiune din Evanghelia după Ioan, respectiv capitolul 15, versetul 15. Din acest verset am avut deja o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, meditații cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează și care nu au putut fi expuse din motive de timp. Mai înainte de amândouă acestea însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să mai citesc un pasaj din lucrarea aceea foarte mișcătoare, Golgota, autor fostul preot Teodor Popescu al Bisericii Cuibu cu bază din București, lucrare în care ne prezintă într-un mod tare interesant jertfa mântuitorului nostru. Astăzi ne povestește mai întâi cum o mamă își dăduse fata la stăpân într-un oraș. Într-una din zile i-a sosit însă vestea că fica ei nu mai este la stăpân, ci a apucat pe calea de frâului. Cum a auzit această veste, Mama a și pornit la drum ca să-și caute fata și să o aducă acasă. Aceasta nu era însă lucru ușor. Oricât a umblat, n-a putut să o găsească și urma să se întoarcă acasă fără niciun rezultat. Când să plece însă spre casă, i-a venit în minte un gând. A intrat la un fotograf și a pus să-i facă mai multe fotografii cu chipul ei, al mamei. Când le-a avut gata, s-a dus cu ele în localuri de petrecere, acolo unde se adună cei care își petrec nopțile în destrăbălări și a cerut voie să pună pe pereți undeva chipul ei. I s-a dat voie. După ce a făcut lucrul acesta, femeia a plecat acasă. Nu după multe zile, într-un astfel de local, a venit fica ei însoțită de altele. După un timp, privirea fetei s-a oprit asupra unui chip de pe perete. Parcă ar fi chipul mamei," și-a zis ea mirată și s-a apropiat de el ca să-l privească mai bine. Da, chiar chipul mamei este," și-a zis ea, dar oare ce scrie sub el?" Erau niște cuvinte scrise chiar de mâna mamei. Le-a citit, sunau astfel, Maria, eu tot te iubesc." Fata a început atunci să se gândească, Oare să mă iubească? Nu se poate." Mama ar putea să mă urască, să mă disprețuiască, să-i fie rușine cu mine. Biata mamă, cât a trebuit să sufere și să umble după mine ca să mă aducă acasă? Și au venit atunci în minte anii copilării ei, anii de pace și de fericire, precum și sfaturile și îngrijirile bune ale mamei ei. Nu s-a mai putut stăpâni, au podedit o lacrimile și suspinând îi zicea, Ah! Unde am ajuns? Unde am ajuns? Nu, nu mai pot. Trebuie să mă întorc. Dar oare mă va primi mama? Totuși cunosc bine scrisul ei. Da, chiar mâna ei a scris aici că tot mă mai iubește." Fata a dat crezarea acestor cuvinte care i-au câștigat inima și, despărțindu-se de tovarășele ei, a plecat acasă unde mama o aștepta cu brațele deschise. Dragul meu, ascultător, nu te mișcă dragostea acestei mame? Dar ce este această dragoste față de dragostea lui Dumnezeu care ne-a fost arătată în domnul Isus, cel răstignit? O mică scânteie din focul nemărginit și veșnic al dragostei lui Dumnezeu. Așa este întâmplarea aceasta comparat cu ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Crucea Domnului Iisus ne spune, deci, din partea lui Dumnezeu, pentru cine vrea să înțeleagă, eu tot te iubesc. Dar, dragul meu, dacă tu nu prețuiești această iubire, dacă stai nepăzător față de ea, care va fi soarta ta? Citim la Evrei 2,3, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători, în paranteză zic nesimțiți, față de o mântuire așa de mare... Stând în fața Domnului Isus cel răstignit și privindul cu lumina care ne-o dă Biblia, pricepem și ce vrea să zică, unul pentru alții sau unul în locul altora. Evanghelia ne spune că după învierea lui Lazar, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au adunat împreună cu sinedriul ca să se sfătuiască ce măsuri să ia împotriva lui Isus. Ce vom face, au zis ei. Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romani și ne vor nimici și locul nostru și nemul. Unul din ei, numit Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis Voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot nemul? Da, mare vorba spus omul acesta. De aceea evanghelistul adaugă mai departe dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Acesta este un text de la Ioan, capitolul 11, versetele 47 până la 52. Așadar, în loc să piară tot neamul omenesc, a, pierit, adică a murit unul singur în locul la toți,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 pe De pe vremea prorocului nu s-a găsit un om care să oprească valurile judecății lui Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu l-a căutat. Pentru noi însă s-a găsit unul, chiar Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. O întâmplare va lămuri poate mai bine ce vreau să spun. Un om dintr-o țară despărtată, ascultând vestea bună a Evangheliei, s-a trezit în cugetul său și a început să se vadă păcătos și să caute pace și odihnă pentru sufletul său. Necăutând însă acolo unde se poate găsi, n-a aflat-o. Ajungând într-o tulburare tot mai mare, a întrebat pe unii și pe alții cum ar putea să aibă pace. Cei mai mulți l-au sfătuit să se roage și s-a rugat omul, dar pace n-a aflat. I s-a părut însă că nu s-a rugat destul și cu toată puterea. De aceea, într-una din zile, s-a dus în pădure ca să se roage acolo cât o putea de tare și de mult. Când a obosit de atâta zbuciu și de strigare, s-a așezat sub un copac ca să se odihnească. Stând așa sub copac și uitându-se în, în sus, privirea ei s-a oprit la pălăria pe care tocmai și-o atârnase de o cracă. Deodată i-a venit în minte gândul, «Păi stai puțin, pălăria mea, nu poate să stea în același timp și pe creanga aceea și pe capul meu, ci ori este acolo, ori este aici». Tot așa trebuie să fie și cu păcatele mele. Ele nu pot să fie în același timp și asupra mea și asupra lui Isus. Dar unde sunt ele acum? S-a întrebat el. Și numai decât și-a dus aminte de cuvintele Scripturii, Domnul a făcut să cadă asupra lui, a lui Iisus, nelegiurea noastră a tuturor. Deodată s-a făcut lumină în sufletul lui și și-a zis, Dacă Dumnezeu a făcut să cadă asupra Fiului Său păcatele mele, atunci locul acestor păcate nu mai este pe cugetul și pe sufletul meu, ci pe umerii lui Isus. Și aceasta pentru că așa a voit Dumnezeu. Dragul meu ascultător, unde sunt păcatele tale? Le mai ții asupra ta sau le lași asupra Domnului, recunoscând că ai greșit și că din pricina ta le-a purtat el? Doamne Dumnezeule, binecuvântează-te, rugăm și timpul care stăm împreună și luminează-ne cu privire la Harul Mare pe care ni-l-ai dat, să recunoaștem că păcatele noastre le-ai spășit Domnul Isus și astfel să căpătăm și noi firea ta dumnezească prin nașterea din nou. Amin. Cine ar putea să pentru păcatul tău cel mare, cine are putea, Cine-ar putea, Iisus Dumnezeiescul miele, Prin jertfa cea Acum haideți iubiți ascultători să ne întoarcem către Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 15 al Evangheliei după Ioan capitolul 15, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, dar, așa cum am spus în deschidere, le acestora le vom mai adăuga și pe cele care urmează și care n-au putut fi expuse la timpul potrivit din motive de timp.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 pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni. Domnul Isus Hristos, ca prieten al nostru, vrea să nu mai aibă taine față de noi, ci să ne spună planul său, să se spătuiască cu noi și astfel să facem împreună lucrarea sa măreață pe pământ. De aceea, prin cuvântul său ne crește și ne desăvârșește, ca să-i putem fi parteneri egali. Să fim ca el, să fim, așa cum spune la doi corinteni, lucrători împreună cu el. În condițiile unei prietenii adevărate, nu mai sunt secrete și nici interese deosebite. Interesații nu sunt prietenii nimănui. Sfântul Ioan Guredeaul spune că dacă toți am fi prieteni, n-am avea nevoie de secrete. Secretele rup prietenia. Despre Avram, prietenul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune Să ascund eu oare de Avraam ce am să fac? că eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Acesta este un citat din Cartea Facerii, capitolul 18, versetele 17 și 19. Frații mei, ce mare har din partea Domnului Iisus, Mântuitorul nostru, ca să ne facă prietenii lui. Cât de mult ar trebui să-i mulțumim pentru această binecuvântată stare în care ne-a adus El prin jertfa Lui și cu câtă recunoștință ar trebui să-i numele și să-L ascultăm în toate și în tot timpul. El este prietenul nostru și dacă este așa, atunci trebuie să știm că El nu ne va lăsa orfani, ne va ocroti, și ne va păstra până în ziua când va veni și ne va lua la sine, dându-ne alte trupuri nemuritoare și pline de slavă. În versetul următor, la versetul 16 din Ioan, capitolul 15, Mântuitorul spune aceste cuvinte. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Dragi ascultători, trebuie să știm foarte bine lucrul acesta și anume, Începutul vieții și al oricărui bine este Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, Fiul Său. În El, în Hristos, Citim la Efeseni 1, versetele 4 și 5, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale. Nu noi am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca de ispășire pentru păcatele noastre. Domnul Iisus este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul vieții și mântuirii noastre, cum scrie la Apocalipsa 1, cu versetul 8. În El avem totul de plin, acum și în vecii vecilor, cum scrie la Coloseni, capitolul 2, cu versetul 10. Deci, nu voi m ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, spune Mântuitorul. Dacă credem cu adevărat acest cuvânt al Domnului Hristos, atunci, oricare ar fi greutățile și încercările pe calea vieții noastre, să fim de plin liniștiți, că El a pregătit pentru toate izbăvire minunată spre desăvârșirea și fericirea noastră. Deci, frații mei, când trecem prin încercări grele, să ne aducem aminte că noi am fost aleși de Domnul Iisus, scumpul nostru mântuitor, nu noi l-am ales pe El, și din mâna Lui nu ne va smulge nimeni. El ne-a ales cu prețul sângerui Său, El ne-a adus în casa Tatălui Său, prin ușa trupului Său frânt pe crucea de pe Golgota și de aceea nu ne va lăsa. Noi facem parte din El cum să-și părăsească el mădularele sale? Unul dintre num multele nume pe care le poartă credincioșii Domnului Isus este Eclesia, biserică în Noul Testament tradus în limba română. Cuvântul Eclesia, întâlmăcire însemnează adunarea celor scoși afară sau v-am scos din lumea aceasta, v-am tras, v-am smuls cu toată puterea din lume. În adevăr, Domnul Isus ne-a smuls din lume cu prețul vieții sale. Este oare o putere mai mare pentru mântuire ca jertfa lui? Odinioare, psalmistul zicea: El, Domnul, s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirii. Psalmul 40, primele două versete. Aceasta este adevărata starea păcătosului, descrisă prin. Fundul mocirlei Dar Domnul Iisus s-a plecat și ne-a scos și ne-a pus să ședem împreună cu El, în locurile cerești, așa cum citim la Efeseni capitolul 2, cu versetul 6. Dacă ajungem să ne dăm seama cu adevărat că Domnul Iisus ne-a ales, ne vom da seama și de faptul cât de vremelnic este lumea în care trăim și că nimic din ea nu poate da adevărata fericire. Domnul Iisus ne-a ales nu numai ca să fim mântuiți din păcat și să ne dea viața veșnică, ci ca să fim împreună lucrători cu El la împlinirea planului Lui Dumnezeu de a uni pământul cu cerul, cum scrie la Efeseni 1, versetele 9 și 10. acesta e scopul alegerii noastre, iar roada la care am fost rânduiți este viața Lui în noi, felul Lui de a fi în toată umblarea noastră. Și v-am rânduit, spune deci în versetul nostru, să mergeți și să aduceți roadă și vad, roada voastră să rămână. Chipul Domnului Isus în noi, felul lui de a fi, nu ne lasă într-o stare de comoditate și de pasivitate, ci ne înflăcărează pentru lucrarea lui pe pământ, adică vestirea Evangheliei în vederea mântuirii păcătoșilor. Așa au făcut apostolii și primii creștinii. Datorită jertfei lor și a altora după ei, a ajuns Evanghelia până la noi ca să fim mântuiți. Acum este rândul nostru să facem și noi la fel, să se vadă și în urma noastră urmași duhovnicești care duc mai departe solia lui Hristos. Și roada voastră să rămână. Un aforism tibetean glăsuiește astfel. Nebunii sunt ca valurile pe ape. Orice fac se șterge repede, dar neprihăniții sunt ca săparea în piatră. Faptele lor rămân. Numai pomii care își păstrează roada până la coacere sunt cu adevărat folositori. Nu florile multe au însemnătate la pomi, ci rodul care se ivește din ele și mai ales rodul care rămâne până la coacere. Ca să rămână roada în pomii, trebuie curățiți de omizi, trebuie feriți de îngheți, apoi să fie udați de ploaia cerului. Tot așa și duhovnicește, să curățim orice omidă a firii noastre vechi, a felului nostru de a fi, a păcatului, ca să ne ferim de orice mediu lumești și firesc care ne îngheață și să stăm mereu sub ploaia binecuvântată a Harului lui Dumnezeu, a cuvântului adevărului său și a călăuzirii Duhului Sfânt. Să facem partea noastră ca să poată Dumnezeu să-și o facă pe a Lui. Rămânerea roadei este și condiția ascultării rugăciunii noastre pe care o îndreptăm spre Tatăl Ceresc. Roada voastră, zice deci Mântuitorul, să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Într-adevăr, mare promisiune, extraordinar de mare. Auziți dumneavoastră? Există o condiție care, dacă o îndeplinim, ne garantează împlinirea tuturor rugăcinilor înălțate către Dumnezeu. Iubiți ascultători, un concurs de împrejurări ne silește să încheiem meditațiile rezervate pentru lecțiunea I-183 la punctul acesta. În continuare vom recita o poezie al cărei titlu este... Uită pământul sau te uită cerul, după care dorim ca Domnul Dumnezeu să deschidă ochii inimii fiecărui ascultător asupra acestui privilegiu extraordinar spre bucuria lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Uită pământul sau te uită cerul Ni se spune în scriptură despre Vechiul Testament când e scris spre învățătură și înspre avertisment. Haideți, dar, pe căi de unde emise de Duhul Sfânt să luăm și azi o învățătură din al Domnului Cuvânt. Ne gândim acum la Saul, care în anii lui din tâi a cu frică de porunca Domnului. Dar nu după multă vreme, Satan, meșter mincinos, îl scoboară pe împăratul, pe Saul, atât de jos, că deși îmbrăcat în slavă, în faimă și măreție, stăpânind o țară întreagă în aur și bogăție, se lipsește de astea toate într-o clipă de întuneric când mânat de pofte intră sub controlul luciferic. Și mirarea cea mai mare, lucru chiar de necrezut, e să vezi pe ce nimicuri tron și slavă și-a vândut. Să lași tu de bunăvoie tronul unei țări întregi ca să poți doar pentru o clipă pofta firii s -o alegi? S-ar putea să mai existe nebunia atât de mare? Ascultați acum aici. Nu există om sub soare să nu fi comis vreodată culmea culmii nebuniei de a-și vinde pe o plăcere tronul sfânt al veșniciei. Ori de câte ori în viață nu caut voia Domnului, fac prostia refuzării de a mai sta pe tronul lui. Când, în loc de meditare și citire din cuvânt, eu mă delectez cu lucruri și plăceri de pe pământ, îmi las tronul meu cel veșnic prin călcarea voiei sale, alegând mi delectarea în lucruri ce spiritoare. Când îți cheltuiești venitul, fără ca să te gândești la nevoia celui care, frate în Domnul, îl numești, tu refuzi să stai alături pe tron cu un Isus milos, vânzând tronul veșniciei pentru o clipă aici jos. Și acum, iarăși despre Saul, să vedem ce a câștigat când pentru oi, boi și capre, jilți de aur a schimbat. Domnul Harului cel Mare i-a trimis pe Samuel, dar ce trist! Saul nici vorbă, n-a vrut să asculte de el. Zice Samuel. Prin cele ce astăzi n-ai ascultat, tu lepezi și atunci și Domnul te leapădă ca împărat. Bietul Saul nici acum n-a vrut să se pocăiască, ci dorința lui feroce era cum să se slăvească. Vezi adesea câte unul drept creștin considerat, dar trăiește ca și Saul o viață de lepădat. Cine umblă după slavă și plăcere pământească, Dovedește lepădarea de înălțarea cea cerească. Vedem iar că bietul Saul, dacă n-a vrut să omoare pofta lui nenorocită după lucruri pieritoare, urmărea să nimicească pe acela destinat să-i tronul lui de care, pentru boi, s-a lepădat. Îl cunoști pe acela care este lepădat de cer, că umblă la fel ca Saul cu surița după el. Vorbind iarăși despre Saul, iată-l în pregătiri mari. Trei de ostași de seamă, colonei și generali, înrolați de el să meargă, să vâneze pe acel ce urma la tronul care a fost lepădat de el. Trei de ostași de frunte, înarmați până la gură, urmăreau vreo șase oameni de adunătură. Te așteptai să îi înghită cum tragi aerul în piept, însă asta nu se întâmplă când cel prigonit e drept. Când nu lași mielul din tine, Duhul cel de ascultare, să fie înghițit de pofta după lucruri pieritoare, nimeni și nimic din lume nu pot să îți stea în față, căci în Dumnezeu e sursa de putere și de viață. Avem dovadă pe Saul. Unul din oștenii lui putea urmări o mie din vrăjmașii Domnului, și deși ajungea doar unul, pentru șase sute acei din gloata mica lui David de Pungaș și de Mișei, Saul ia trei mii cu sine, îndeajuns ca să doboare o armată de armate, cum dispare gheața în soare. Dar, tot Saul, până la urmă, el ar fi putut să moară dacă n'avea avea David milă și întâia și a doua oară. Saul cade, până la urmă, singur, în capcana lui căci așa mor cei ce alergă după unii Domnului. Nu trăiește în lumea asta și nici în cea viitoare decât cel care renunță la cele ce spiritoare. Amin. Psalmistul lui, ispita lumii, i-a zis frumos, mai când de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 Te doare aredeși hirt familia. Vei plin cu vei sinceră. Dar îți cer un trei de vântul. Dar cer un trei de vântul. Eiși cu tot ce Vei plinca şi acum vei sângera, Dar un întreg te va cânta. dat cu tot ce via, Cu tot, cu tot ce-a via.